b o ๊กทูแปดสิบเก้าแปดสิประโยคคำสั่งหนึ่งอิมเปรสชั e ท a ฟเอทอิมเปรสชันอคุณขี้เกียจเหลือเกินอย่าขี้เกียจนักเลย Du är så lat. Var inte så lat. Du är så lat. Var inte så lat. Kun nån nån leker. Jag nån dukt. Du sover så länge. Sov inte så länge. Du sover så länge. Sov inte så länge. Kun gårma båt dukt leker. Jag du kommer så sent. Kom inte så sent. Du kommer så sent. Kom inte så sent. Kun huvor dån räcker. Ja huvor dån nån si. Du skrattar så högt. Skratta inte så högt. Du skrattar så högt. Skratta inte så högt. คุณพูดเสียงเบาเหลือเกินอย่าพูดเบานักสิคุณดื่มมากเกินไปอย่าดื่มมากนักสิคุณพูดเ e ียงเบาเหลือเกินอย่าพูดเบาน Du dricker för mycket. Drick inte så mycket. Kunn sju buller måt gått för långt. Var inte så mycket. Du röker för mycket. Rök inte så mycket. Du röker för mycket. Rök inte så mycket. Kunn arbetar för mycket. Var inte så mycket. Du arbetar för mycket. Arbeta inte så mycket. Du arbetar för mycket. Arbeta inte så mycket. Kunnar kör lätt övergern. Jag kör lätt n å n k å d u kör för fort. Kör inte så fort. Du kör för fort. Kör inte så fort. Lökken kallar k m u l l e r ต t å up Herr Müller up Herr Müller เชิญนั่งค่ะคุณมิวเลอร์ว s å g o d och sit Herr Müller s g o d sit Herr Müller นั่งต่อค่ะคุณมิวเลอร์ sit คว้า Herr Müller sit Herr Müller ใจเย็นๆนะคะ Ha t å l a m o d Ha tolamod. Må inte vara snabb. Ta d er i tid. Ta d er i tid. Vänta e t ögonblick. Vänta en ögonblick. Var försiktig. Var fysiskt? k a r n a m å här i tiderna, k ä a Var punktlig. Var punktlig. Jag är inte dum. Var inte dum.